بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وال اهل طاهر الله, الله لا محمد قايل من الان الى لقاء يوم الدين Nəhməduhu və nəstəinuhu, Rəbbiş rəhli, sədri və yəsirli əmri, vəhlü loğda təminlisani, yəfqəhu qovli, sədəqəlləhül əliyyül əzim. Allah-u Teala ibadət təayətimizi qəbul eləsin, inşallah. Allah-u Teala bu günə tamam müəminlərə mübarək qərar versin, inşallah. Allah-u Teala bizi həqiqə namaz qıranlardan qərar versin, inşallah. Dünya və axirətdə Peyğəmbər və əhl-i beytinin və şifayətindən bir nəsib eləməsin, inşallah Allah-u bizi bu yolda sabit qədəm eləsin, inşallah Nəslimizi, bədi nəslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin, inşallah Bu yolun İslamın düşmənlərin tezlice məhv-i nabud eləsin, inşallah İltiması doyur eləyənlərin dualarını qəbul eləsin Təməmən xəstələrimizə xüsusən iltiması olunan xəstəyə şəfai acilinə ayət eləsin, inşallah. Gələn, inşallah, cümə gününə düşür Həzrəti Peyqəmbər və İmam Sadiq ə.s. Mübarək mövlud günləri, rəvül əvvəl ayının 17-ci. -si. İnşallah ilə gün orta namazında biz həm mövludu qeyd elərik, kimin də inşallah ehsanı olsa ehsanın verər, və məclisimizi də keçirdərik inşallah Allah taala bizi təmamən əyim mənin şad günlərində sevindirsin inşallah bəhsimiz ki keçən dəfə axır hədislərində qaldıq bəhsin insanların və bizim imamların əyim mənin qarşısında olan məsuliyyətindən danışdıq və elə bilirəm biraz az o mövzuda çox danışdıq və hədisdə çoxlu oxuduq Amma bir də nə hədis var idi, onu oxuduq, bir hissəsi hədisin qaldı ki, hədis İmam Əli ə.səlamdan idi, buyururdu ki, Əsadun nasi mən ərəfə fəzləna və təqərrəbə ilə Allahı bina. Camaatın ən xoş bəxtdir ki, ki, bizim fəzilətimizi bizə, bizim fəzilətimizi tanıya və bizim vasitəmizlə Allaha yaxınlaşa. Bu mövzuda da çox danışdıq, dedin, mümkündür insan, Bəzi vasitələrlə bir yerə gedib çıxa amma o həqiqi vasitə olmaya və həqiqi vasitə olmadığına görə də o yerdə həqiqi yer olmayacaq. Hətta bəzən bir adam gedib həqiqi yerə də çıxsa, vasitəsi həqiqi olmasa və indi bunun ardı can gələcək, deyəcək, ixlas da şərtdir, ixlası yerində olmasa, o məsələsi onun nə olacaq, baş tutmayacaq və fayda verməyəcəkdir. Baxın, şeytan getmişdi, çıxmışdı göy aləminə, bəzilər deyirlər ki, dördüncü göydə idi və bəziləri bizim islahımızdan da soy mələklərə pişi namazlıq eləyirdi. Orada əli-əli-səlam deyir, altı min il ibadət eləmişdi, öz də hələ məlumdur, bu dünya illərində, ya o dünya illərində, gördünüz ki, xulusu yox idi, bu şeydə çatışmamazlığı var idi və o sülbdən ki, Peyğəmbərin əhl-i beyti və özü gələcəkdiyi, o nəslin birincisinə təzim eləmədi, vəzifəsini onun müqabilində əməl eləmədi, ona görə də tamam əməllərinin hamısı batıl oldu və məqamı əlindən aldı və tərd olundu və lənətdəndi. Bilirsiniz ki, bizim çoxlu rivayətlərimiz var, dəlillərimiz var, mən bu mövzuda çox istəmirəm, danışam, keçəm, istəyirəm insanın başqa yerlərdə boynunda olan vəzifiyə, bu imamət məsələsində birə çox diyanlıq, əlbəttə yeri vara, bunun üstündə çox diyanlıq və illərlə bu mövzuda danışıla, genə azdır, amma burasına ki, məcburəm işarə edəm, biraz az deyilən sözdür, hamız bilirsiniz ki, Allah Teala Hz. Peygamberə dedi ki: "Lolla ilə məxlək tu, əgə sən olmasaydın kainatı yaratmayalardı. Lolla Əli ilə məxlək tu, əli olmasaydı sən yaratmayalardı. Lolla Fatimə olmasaydı sizin heç birizi yaratmayalardı." Bu hədisi hamımız bilirik və belə də heç sübutuna da ehtiyac yoxdur. Bu hədis beyanla, bundan başqa Həzrət-i Adəmin xilqətində, e, və xilqətindən sonra baş verən bəzi söz-söhbətlər, bəzi hadisələr ki, Allah-ı Alayla Həzrət-i Adəmin arasında baş verdi. Həzrət-i Allah-ı bəzi şeylər soruşdu. O hədislərdən bir neçəsi ki, misalən, təqribən hamısı eyni məzunundadır. Biri də bu idi ki, Allah-ı Alayla Həzrət-i Adəmi yaradandan sonra Həzrət-i Adəm neynədir? bir qaraltı şəkil gördü ərşidə göydə Allah-u Teala'dan soruşdu kimdir bu Allah-u Teala adına bir dənə bir dənə dedi bu mənim ahirət zaman peyğəmbərim adı budur bu əliydir onun vəsisi və canişinidir bu onun oğlu Seyyidə Şəbabə Həlil beş heç dağalarının cavanıdır Həsəndi Hüseyindir bu onun qızı Fatımədir Həzət Adəm sual elədi ki ilahə bunlar kimdir ki hələ onların indidən şəkilini yapışdırmışsan, şəkilini qoymuşsan burada, Allah təala Həzrəti Adama buyurdu ki, özdə əvvəl görəndə yaratı, dedi ki, Həzrəti Adama birdən sual verdi, məlum oldu ki, Həzrəti Adama bildi bəşərdəndə o, onlar bəşər olacaqlar, başqa məxluqdan olmayacaqlar. Ona görə da sual verdi ki, Allah, məndən də başqa torpaqdan nəsə kimisə yaratmışsan, torpaqdan yaratmışsan, bu buna dəlalət edirdi, bu bizim cinsimizdən olacaq. Allah Teala dedi ki, yox. Dedi bə bunlar kimdir? Dedi bunlar gələcəkdə yaranacaq. Və bunların indidən niyə burdan asmısan şəkilin? Allah Teala dedi ki, onların əzəməti çoxdur. Dedi ilahi, yəni hamıdan çoxdur. Dedi bəli, çoxluğu o dərəcədədir ki, səni onlara xatir yaratmışam. Səni onlara xatir yaratmışam. Və həmin o lovla iklə məxəlləqtul əflak hədisi. Və bu hədis ki, Allah Teala həzrət bir Adəmə deyir, səni onlara xatir yaratmışam. Bu, və bunun kimi hədislərin hamısını üst-üstə yığanda, biz görürük ki, Həzrəti Adəmə təzimin bir səbəbi də onun sülbündən əhli beytin idi. Onun sülbündən əhli beytin gəlmək idi. Çünki bu paç insanlar və Allahın məqsədin yeryüzündə doğruldan insanlar, o sülübdən gələcəkdi, o şəxs ona görə da təəzimə və səcdiyə layiq oldu. Düzdür Qur'anı kərimdə deyir, və əlləməl Adəmə əsma, Allah adları öyrətdi. Baxın, orada əsma deyir də, o ki deyir, Allah-ı Teala ilm öyrətdi Adəmə, Bəqərə surəsində deyir, Adəmə ilm öyrətdi. O, elm kəlməsi ilə deyir ki, əsma kəlməsi ilə səhif eləmirəm ki, əsma və əlləməl Adəməl əsma kulliha, adları öyrəndi. Baxın, zahiri baxışdan baxanda əsma ad öyrədi. Dəma məlumdur ki, məsələn, bu ad elə buların adı idi. Allah təala onları öyrətdi. Adəmə öyrətdi. İndi düzdür, ümumi təfsirlərdə elm deyir. Elə amma əsma addı. Allah adları öyrətdi adəmə. Ondan da sonra elə o adı bilmək özü də bir elimdi, məlumatdı. Sən burada oturanların çoxunun mənim adımı bilmirəm. Amma hamısının adını bilsəm, məlumatım o qədər olacaq da, məlumatım, elmim çoxalacaq ən azı adlara. Elə bir ehtimal var ki, elə o əsmadan məqsəd elə bu şəxslərin adı idi Allah-ı Allah öyrətdi Adəmə. Ondan sonra mələklərə dedi ki, bu sizdən çox bilir. Yəni bu, flan kəsləri tanıyır, siz amboğları hələ tanımırsınız. Ona görə buna neynən? Təzim eləyin. Baxın, o hədis lovla kədisi və Adəmlə Allahın arasında olan müsəhbətdən ələ gələn nəticə və əlləməl-adəmə əsma əsma öyrətdi, ad öyrətdi ki ona biz elm deyirik bunu belə yığanda ondan sonra həzrəti Adəm ki e, o səhv elədi o ağacın meyvəsindən yedi və atıldı beyişdən qırağa e, Allah taala deyir ki e, fətələqqa Adəm o Min Rəbbi bir kəlima Allah-u Teala, Adəm Allah ilə barışdı, mülaqat elədi, yəni, tövbəsi qəbul oldu. Nə ilə? Bir neçə kəlmənin vasitəsi ilə. Bir neçə kəlmənin vasitəsi ilə. Və o kəlmə nədən ibarət idi? Kəlmə Rəbbəna zələmlə ənfisəna və illəm təxvirləna və tərhəmna lənəkunə nəminəl xasirin Bəqərə surəsində həmin sözün ayəsinin, ayənin ardı can, həmin ayənin və tələqqə Adəmə min Rəbbi, həmin ayənin ardı can, e, gəlir bu ayə ki, Həzrəti Adəm bu kəlmələrin vasitəsilə e, Allah ilə təzədən danışdı, yəni Allah onun tövbəsini qəbul elədi və o ayəni zikrir ardı can, o ayənin ki, Rabbena zalamna an' e'nna sama ba in lam Allah e, biz özümüzə zülm elədik. Əgər sən bizi bağışlamasan, e, fetequna zalimin, khasirin, khasirin. Biz ziyankarlardan olacağıq da. Ziyankarla da zalimin elə bir fərqi yoxdur da, yəni qiyamətdə hərimiz. Elə? elə. Bəziləri deyirlər ki, bu ayəti ki, Allah Taala ilə Hz. Adamın barışmasına səbəb oldu. Ayənin mənası gördüyü də, Allah biz özümüz üzrümüzə zülm eləmişir. Əgər sən bizə bağışlamasın və bizi əhv eləməsin, biz ziyankərlardan olacaq, biz bədbəxt olacaq. İndi bax olun, Həzrət Adəm bəzilər deyilər ki, 40 il, bəzilər nəmin etsə, 1000 naqədə orada razı niyaz elədi. Bəzi rivayətlər var. Allah Həzrət Adəm, O qada ağlamışdı, göz yaşı adamın sifətində iz salmışdı. Burda gözlərinin yaşı iz saxlamış. Yəni uzun bir müddət ağlamışdı. Baxın bir dənə sual deyim sizə. Əgər Həzrət Adəmi Allahla barışdıran bu oxuduğumuz ayədisə, o vaxta qədər Həzrət Adam Allahla danışanda razını yazılıb, ağlayanda nə deyirdi bəs? Sözün mənasının önündə Allah biz özümüz öz, özümüzə zülm elədik, bizi bağışlamasın ziyankarlardan olacaq. Təbii bu səbkidə sözlər olmalıydı, da elədir, belə sözlər olar da, biri-birindən üzr istəyəndə nə deyər? Bağışda üzr istəyirəm, səhif eləmişəm, filan eləmişəm, bəsməkan eləmişəm. 40 il mən bu sözü dedim sənə, məni bağışlamadın. Sonra bir nəfər gəldi mənə, dedi ki, sən ona denən ki, bo, mən özümə zülm eləmişəm, bağışla, günah eləmişəm, səhif eləmişəm, o sənə bağışla edəcək. Mən derəm, ilə qırxıldı mən bunu deyirdim de ona. Mən qırxıldı, neynirdim, bu sözləri ona deyirdim. Pəs, həzrət-i Adəm ki, neçə illər ya yüz illər razı niyaz eləyirdi, məsələn, bəzi rəvayətlərə görə ərafat sölündə istəyirdi Allah təzədən görüşsün, Allah barışsın, bu ayə Rəbbən Azələmna, ənfisana və əlləm təxvirləna və tərəhəmna ayəsinin ya özün, ya ona oxşar, bu təbiiqdə sözlər danışırdı. Elə? Amma o ki, bundan qabaq ki, alə Ale, Adəm, Hə, Allah ta'lı ilə barışdı bir neçə kəlmə, bundan belə çıxır ki, gərək bu kəlmə fərqli kəlmələr olsun. Bu kəlmə fərqli kəlmələr olsun, bu ayə olmasın. Çatdıra bilirəm acıraf nə deyirəm, çünki 40 ildə ilə bundan deyirdim də, 40 ildə bundan deyirdim. O ki, kəlmələrlə, Allah-u Teala ilə mülaqat tapdı, bu ayrı bir kəlmədir. özdə orada belə çıxır ki, bura azını yaz eləyirdi, ağlayırdı, gözünün yaşını tökürdü, gözünün burasına çıxur düşmüşdü. Amma xüsusi kəlmələri idi ki, Həzrəti Adəm neynədi? Onların vasitəsilə tövbəsi qəbul oldu. Pəs, o ayə deyir. Çünki bəzi hədisdə, bəzi müfəssirlər deyirlər ki, bu ayədir. Amma ə Sünni, şia müfəssirlərin, alimlərin əksəriyyəti deyir və o biz danışdığımız, o müzakirə elədiyimiz sözü əsasən də deyirlər, o ayə deyirdi, bu başqa sözü idi. Ki, Cənab-ı Cəbrəl gəldi, dedi ki, ya Adəm, Allahın bir neçə dəfərdən keçəcəyi yoxdur. Sən onların adını tutub, çəkib Allaha bir dənə-bir dənə vəsilə qərar versin, onda ingilisi yox idi vəsiləni şirç bilə. Ha? Allah səni neynəyəcək? Bağışlayacaq. Ondan sonra Həzrəti Adəm başladı bu adamların adını çəkib neynəməyə? Bə tövbə eləməyəcək. İlahi bi-həqqi Əhməd məsələn və Əntəl Məhmud sələlə Muhammed və Əl-Məhməd və əntəl-Məhmud, ilahi-bəhəqi əli, və əntəl-əla, ilahi-bəhəqi Fatıma və əntə Fatıma və əntə Fatıma və əntə Fatıma və əntə Fatıma və əntə Fatıma və əntə Fatıma və əntə İmam Əsənin, İmam Əsənin adını çəkdik ki, əsən və əsənin adını və əsənin və Bunlar hamısın deyəndən sonra bu nesə kəlmənin özdə Allah ilə adı çəkirdi. Adların da Allah talı ilə uyğunluğu neynirdi, orada da Allaha göst Xanım Fatımə bin təsədindən çıxmışdı, uşaqda qucaqlarında nə ad qoyaq, nə ad qoyaq, Əbu Talib bir dənə şeir inşaat elədi. Şeir dilinən Allahdan bir dənə ad istədi. Deyir, yerdən bir dənə lövhə də, indi bizim də, də bir kağız parçası qalxdı, yapışdı bunların sinəsinə belə, elə bir külək qaldırdı. Baxtı gördü həmin şeirin altında, e, həmin şeirə uyğun bir dənə şeir yazılıb ki, Fəsmuhu Əliyun uçduqqəmin ismir əla onun adını əli qoyun ki, mənim əli olan adımın nəyindəndi? Müştəqatınlandı. Ki, o oxşarlığında Həzrəti Adəm deyirdi, ondan sonra Həzrəti Adəmin nə oldu? Tövbəsi qəbul oldu. Bəs, gəlin, bunun hamısını bilirdiniz də, elə, o lovlak hədisi. Buradan gəlib, bunlara görə səni yaratmışam Adəm, bu söhbət. Sonra orada Adəmin tövbəsinin qəbul olunmasında bu insanların vəsilə düşmələrinin nəyi və düşmələri üst belə gəlir, çıxır ki, həzrət Adəmə təəzimi və səcdəni vacib eləyən məsələ onun sülbindən nə idi? Bu, əhlibeytin i beytin gəlməsidir. və onu təəzimə layiq eləyən səbəblərdən də biri, o əhlibeytə onun olan məhəbbətidir. İndi Həmin səbəbə görə ki, Adəm, tövbəni, e, Adəm e, təzimə layiq oldu, şeytan da təzim eləmədi. Təzim eləməyəndə də şeytanın başına o bəla gəldi. Pəs əsl həqiqətdə şeytanın orada Adəmə təzim eləməməsi bərabər idi bu danışdığımız sözləri qəbul eləməməyə çatdıra bildim fikrimi, çox dolayı yorlandı olsa, pəs, əgər bir varlıq altı min il ibadət eləyə, altı min il ibadət eləyə, özdə harada, hansı məqamda və gələ, bir məsələdə səhv eləyə, Allah onun ibadətinin heç altmış milyon illiyinə də baxmayacaq. Gördünüz nə ilədir? Elə. Pəs, əgər Adəm o vasitə ilə Allah ilə barışırsa, Adəm onlara görə varlıq və vücud tapırsa dünyə ilə bir yerdə və şeytanın 6 minillik ibadət və zəhməti bunlara təzim eləməməyə görə hamısı həba, əmmənsur olub, məhv olub gedirsə, indi büyünkü insan fikirləşsin, görsün, Əhl-i Beyti Peyğəmbəri qabağında nə qədər məsuldu? Nə qədər məhsuliyyəti var? İki rəkət namazına, nə bilim, bir-iki dənə müstəhəb işinə, nə bilim, saqqalının ağlıqına, nə biri saqqalının çoxluğuna, nə bilim, birinin pulunun çoxluğuna ki, mən nə bilim, beş dəfə Məkkəyə getmişəm. Bunları arxan olub, heçsinə iddiası eləmək olmaz. Gərək, həccüd eyleyəndə baxasın görəsən, dünən yox, sırağa gün, İmam Əsrəni Əsgəri əl idi. Elə e, çox əfsus ki, mən elə bizim özümüzə də qardaşlardan iki nəfəri irad elədir, elə yeri də var irad, biz bəzən e, o məxsus günlərdə gələklə camatın xoşu da gəlsə üçün olur, biz bəzən görürsəm, bir tarix danışırıq, məqsidin qabağında çıxıdan danışırlar ki, bir gün tarix dərsiydi. Danışmayanda da, ümumi moizə edəndə də gəlir deyirlər ki, bu imam əsələ əsgərlətli salamı barəsində bir tarixi barəsində danışın. Mən o iki nəfərin ikisinin də sözünü qəbul elədim. Düz də deyirlər, İmam Əsən Əsgər Ələm-ın bizim nə qədər məlumatımız var? Heç nə qədər məlumatımız yoxdur, elə bir dənə adım bilirik. O da elə, bəzən birdən biri risk-i sorursa, çaşırıq elə. Ha? İmam Əsən Ələ Əsgər -Əs -Əs Ələm, bilirsiniz də, hədd ziyarətində olmayıb, Məkkə ziyarətində olmayıb. İndi o adam ki, on dəfə Məkkəyə gedir, gərək İmam Həsən Əskəri ə.səlamı özünə imam bilsə, baxsın görsün ki, İmam Həsən niyə getməyib Məkkəyə və mən on dəfədi gedirəm uçur. Bəlkə bir yerdə bir dənə səbəb tapdı, ona görə həmin il getmədi. Elə bir dəfə də doquzu bunun, biri də İmam Həsən Əskəri ə.səlamın. Bildiz, bəlkə bu il, bu il ki, 11-ci dəfə gedir bu il, bir fikirləşsin, vaxtları şerasını tapsın, görsün. Bəlkə İmam Həsən əs ki, nəyə bəlkə pulun verib fəqrə, yetimə ev ona görə getməyib. Elə bu ilçi pulu aparsın, versin yetimə. Bəlkə İmam Həsən əs-Səddəq Başqa bir cəhətə görə görsün o cəhət varsa getməyib. Məsələn, İmam Əsən Əsgər Əl-İsəlamın düzdü yolu bağlı idi. Düzdü çətinliydi idi. Amma tək olar döyürdü. İmam Əsən Əsgər Əl-İsəlam demə olar, ömrünün hamısını zindanda keçirdib. Bilirsiniz də necə? Zindan. Yəni, evi də ona zindan olub. Evindən çölə çıxıb girmək də bu adam daim... Məmur qapısında olub, evində zindan olub. Bir nəfərin həccə gedib gəlməyi çəkər o vaxt piyada at yolla bir neçə ay. İmam da ayda, iki ayda, üç ayda bir cürə fürsət edib, bir dənə şiə ilə ta ona əhkamı və vəzifəsi neynəyə bilsin, çatdırsın. O da ildə düşərdi 5-6 dəfə. Onun da üç ayın hədd səfərində yola versəydi, görərdün, onun da üçdən biri gedərdi. Bəlkə bu idi İmam Əsən Əskər ə.səlamın Məkkəyə getməməyinə səbəb, ki sən də o səbəbi nəzərə alcınan, bir başqa işlə məşğul ol ki, dinə xidmət elə. Çün hər il həddə getmək, dinə xidmət eləməkdir dinə xidmət eləməy dəyər. Baxın, bir var mən özümə bozbaş bişirirəm. Bir var bir dənə yəchə qazan asmışam. Deyirəm, neçə nəfərə yemək bişirirəm? Özümə bozbaş bişirməyin ancaq özümə qulluğu var. Alimlə abidin arasında 70 dənə dərəcə var. Bir dərəcədən o biri dərəcəyə olan məsafəni əh, rivayətdə özüm oxumuşam. Bərk qaçaan at 70 minil qaça çata bilməyəcək. Abidlə alimin arasında 70 dərəcə, 70 dan aslanofqa var. 70 dənə dayanacaq var Dayanacaqın birindən O birsinə bəş qaçan at 70 min il qaçsa Birindən o birinə yetişməyəcək Baxın görün, alimlə Abidin arasında nə qədər fərq var Bax Abid o özünə bozbaş Bişirən mislindədir Alim o ümumu Qazanasan mislindədir Məlum, bu cürədir Adi də bunu ki hamuz əzbər bilirsiniz ki alimin yazdığı mürəkkəb şəhidin qanından Allah yanında nədir? Fəzilətlidir hələ abid şəhid demək deyir, a, hələ abid hələ şəhid demək deyir şəhidin məqamı abiddən çox yuxarıdır bildiniz nə demək istədim? indi baxın, görsən o ki, indi bir adam abiddi gelir a. dininə xidmət eləmir ki, dininə itaət eləyir Qəlliz danışmıram ki, abiddi gəliyə, qulaq olsun, çox danışıb görməyəcəm, bir-iki dəfədə görürəm, Öyle, axırda üç-dörd nəfər qalır oq. Hə? Abid dininə xidmət eləmir, dininə itaət eləyir, ola bilər, indi biri ona çatmayacaq sözüm gələr, başa salaram, qəbul edir, edir, eləməz, Allah kömək olsun da, mən də yazar o, Facebookda biyabur elədikləri mollaların yanına. Onsız indi mod düşüb, yerindən qalxam mollaya bir də oxatır salavat zikr eləyən onların şərəfinə. <Sessizlik> e. İnanın, on, abidi saxla yadında, mən qocalmışam dayı. E ona görə yadımda qalmır. İndi bu günləri zamana, bir zamana gəlib yetişib, hə? hər tarix boyu İslam və müsəlmanların keçirdiyi hər hansı bir dövrə tətbiq etməyə olur. Bax, on, Kərbəlada bir vaxt var idi, da heç nə olmayan götürürdü, bir dənə daş atırdı İmam Hüseyinin əhləyəlini. Bir dənə, nə bilim, şuşa atırdı. Hətta Səqifə Cəryanında, Əli ə.səlamın əyətində bəz hadisələr verir, baş verdi ki, adam onları istəmir deyə. Elə yolundan keçən də fürsət düşdü, gəldi həzrət əlinin qapısına bir dənə təpi vırdı, keçdi. Elə bil, bax, indi həmin zamandır, qeyri-müxalif məzhəblərlə işimiz yoxdur, qeyri-dinlərlə işimiz yoxdur, elə bil, bu mümin namaz qılan bədbəxlər gecə-gündüz Allaha yalvarıblar, bu Facebook, Sosial Şəbəşə, Facebook səyfəsi açılsın, bunlar da ancaq dursunlar, başlasınlar, müminləri və xüsusən də ruhaniləri nə ilə təhqir eləməyə və tənqid eləməyə. Biri görürsən götürür, bir dənə böyük alimin yazdığı dedici sözün altında yazır ki, yəqin bu hədis zəifdir. Biri götürür, qoyur ora ki, flancəs belə bir sözü dedi. Hərə bir dənə özlə baxırsan, əliflə beyt tanımır ha, sadəcə namaz qılır. Nə fikir rəşir? laf o, mən o səfi eləmişəm laf elə mən yolka bəzəmişəm novu axşamında belə hələ bir kuruqda çox şeylər o vaxt anu kamışqı oxuyub da fırranmışam da indi mən bunu eləmişəm sən elə bunu gözləyirdin çəkəsən məni qoyasan cəmaatin içərsində bir abir edəsən sənin bu namazın necə namazdı ki insanın abrını aparmağa sənə mani olamır bu namaz nədir Vay olsun o namaza. Allah Qur'an-dadır vəylun lil musəllin. Vay olsun o namaz qılana. Ölüm olsun o namaz qılana. O gedib məsihi olsa bundan yaxşıdır. Getsin məsihi aləmlə, məsihilərinin içərisində görsün bir dənə keşişin YouTube-a qoyan var. Bir dənə Facebook səhifəsində keşişin lağılıyənlər var. Çirkinlərin çirkinləridir özlamsı. Nə pis əməldəsən onlardan baş verir Bir dənə şəriyyətlərinin Hökminə əməl eləmirlər tamamən özlərindən şəriyyətlərinin əleyinə qanun yazıblar Onu qanun şəkilində Camaata tətbiq edirlər Deyirlər gedin nə günah eləyirsiniz Həftədə gəlin ben bu süpürcə suyuna Salacam sizi Günahlarınızı bağışlattıracam Həqiqətən belədir gülmək üçün demirə Süpürcəni salır sual Vurun üzünə deyir günahı bağışladım çıx ged Cəd bir həftədə nə istəyirsən elə? Məhrəmlən zina eləyirsən, naməhrəmlən zina eləyirsən, oğrayılıq eləyirsən, ondan sonra düzdüc eləyirsən, baş çəsirsən, qan tökürsən, nəb qələt eləyirsən elə, cəd bir süpürcə su sən neynəyəcək? Təmizləyəcək. Balam, bu Həsən qulunun həştadil cənabət qusunun suyu bunu təmizləyə bilmədi. Sənin bu süpürcəyün suyu necə su oldu ki bunu təmizlədi, paşa çıx Elənçi şeyləri din adilə yedirdib bu millətlərinə, öz millətlərinə yaşadırlar, otarırlar onları və sabahda cürülti ilə hamısını tökəcəklər cəhənnəmə, amma bir dənə məsihi yoxdur ki, öz keçisin, dursun, istimai bir yerdə neynəsin, qınaq eləsin, ya onu bir abir eləsin. Hardan cırılıb bu namaz qılağının ağızı? O bil-bir ki, bir nəfər vıran onun dişini sındırar, Bilmir ki, bir nəfər gələr onun başına da oyunu açar. Yəni, bu qədər bu namaz qılanların hamısını özü kimi hesab eləyir. Bunların hamısı bir tərəfə qalsın. Bilmir ki, həmin rüsvayçılıqdan onun başına gələr. Bir dənə üstə örtülü misal deyim sizə, bir-iki il bundan qabaq, bir dənə qız getdi məsidlərin birinə, bir dənə oğlanla, özünə müvəqqəti kəbin oxutdurdu. Onu da çəkdi cizlində, gətirdi, qoydu YouTube-a, həm müvəqqəti kəbini, həm onu oxuyan mollanı, həm də ümumiyyətlə şiətçilicə bir zərbə vurdu. Yadızdadır. Üstündən 3 ay keçmədi, onun evinə kamera qoydular. Hansı formadasa zina eləyən yerdə çəkdilər, qoydular sosial şəbəkiyə. Bildiniz kimlən danışılır? Hamımız burada yaşayırıq gəre monqolustandan gəlməmişik. Gəre bunların hamısının xəbərimiz olar. İndi də vəziyyət nədir məlumdur. Hə? Baxın, Allah görürsən necə rüsvaya elədi? Özdə hansı forma ilə bu eləmişdi? Allah da o forma ilə edadı. Mömin yoxa gündə 1 milyon dəfə gecə namazı qılasan, əgər həqqünəsa girsən, nə olacaq? On əvəzin alacaqsan. Özdə elə alacaqsan ki, də olmayan kimi. Və bunun kimi məsələlər, oyunbazlıqdır bunlar hamısı. Bəsdir bu oyunbazlıqlar. Bir 20 dənə risala var bizim əlimizdə. Tərcümə olunmuşu Azərbaycan dilində, rus dilində, ingilis dilində, i̇ngilis dilində ərəb dilində, fars dilində. Gözün qabağındadır məsələ, girsin gözə. Ondan görürsən götürür, həmin məsələni təzədən yazır müstəkdə. Biz bu məsələni nəyə eləyəyik? Qardaşı, yazıb doğru da nəyə eləyək Nə oyun bazlıq eləyirsən? Nə oyun çıxardırsan? Əgər artist olmaq istəyirsən ki, xaş eləyirsən, salsınlar artistliyin üstünün adı nədir? İncəsənət üniversitetinə. Hə? Ol artist. Artist. Yox, əgər o yaşını keçibsə, daha onda başqa sənəd tap. Bu risalədə yazılıb da təqlid nə deməydi? Eyni bunun kimi nə məsələ. Risalədə yazılıb ki, təqridi bu büdcədən edəməzsən, bu cür adamdan edəməzsən. Götürüb yazır ki, biz kimlə təqrid eləməliyik Azərbaycanda? Vaziyəndən. Səncə də Vaziyəndən təqrid elə. Onsuz da elədi. Nədir bu? Nə oyunbazlıqdır? Nə işdir? Şov göstərirsiniz? Allah'a and olsun o şömenlərin də bir qanun. Qədim kişilərin bir dənə sözü var idi, çox bir ədəb sözü idi, mən hamızdan üzr istəyirəm, bir formasında deyərəm ki, bəlkə abırırız çıxdı. Deyirdi, nə də olsun, gerə abırırızınla olasın. Nə də olsun, gerə abırırızınla olasın. Şömen də olanda görə bir adam kimi şömen olasın. O, nə bunu, bahasa nə qədər elə biz danışacaq bu sözləri? Hasan da biz bu bəhsi başlamışıq, qutara bilmirik. Qoy bu cəmaata, önlərə mənə yaxınlardan biri deyir ki, Əş, qutar da bu bəhsi. İki də hədis oxu, yaxın da, ha, elə belə zarafatlaşırdıq. Və mən nə qədər deyinəcəm elə? Bu ruhanlər nə qədər deyinəcək? Siz istəyəmirsiniz, səh, cəmaat iki də nə hədis oxuyasın, eşidəsiniz, əməl eləyəsiniz? Siz istəmir, siz iki dənə təzə bir əməl eşidəsiz o nə əməl eləyəsiniz? Biz elə hər dəfə bir həftə yığacaq, bu cəmatın əlindən sonra gələcəyə başlayacaq onların aleyhinə deyinməyə. Hərədə bir cürə başlayacaq. Və deyilən sözlərin də amsiz yerindədir, zərre qədər doyanmayanası da yoxdur. Heç donu da yoxdur, heç donu. Bəzi sözü danışmaq, eferət çıxartmaq, o kötü günlə onda qalmışdı ki, biri gələ deyə ki, yoxa mən belə istəmirdim, belə alındı, çox qələt edirdin sən elə alındırdın, ya sən ələyə qələm götürdün ki, belə bir şey alındı. Elədir, bir adam ki, silah bacarmır, onun əlində silahı ne Bir adam ki, bilmir küllənin, Qundağından tutarlar, lüləsindən tutarlar. Götürəndə hansı tərəfə tutarlar? Ağzına hansı tərəfə tutarlar? Yuxarı tərəfə tutarlar, aşağığa tərəfə tutarlar. O nə Götürməsin gərək o silahı əlinə. Yanından keçsin, keçsin. Sən qələm tuta bilmirsən, sən çoban səncə çobanlığı elə. Hələ görüm onu da eləyə biləcizsən ya yox? Yoxsa qoyunları da verəcənsən özün kimi qurdumur. Nə qayıdıb gələcənsən? Bu şeylərdən gərək keçək gedəki, ya ibadət elək elək elək, abid olaq, ya də ki bir məsələ, abidin, abidin yoxa, şəhidin qanundan artıq da aləmin fəzi ilə mürəkkəbi. Gör kim, Allah belə deməyib, peyğəmbər deməyib, ben İsrail peyğəmbərlərinlə bərabərdir, sən bilmirsən peyğəmbərə tohin eləmək, mürtəd deməkdir, Mən deməmişəm ki, mən ya falan kəs ya falan kəs peyğəmbər İsrail peyğəmbərinə bərabər. Hətta artıq deyən də var. Peyğəmbər deyib də bunu. Sən bilmirsən peyğəmbər səviyyədə olan adama tohin eləmək adamı mürtəd eləyər. Bilməzsən bir gün çalarsan Allahın özünə də irad eləyirsən. Mürtəd Allahın dinindən çıxan, heç vaxt yuxudan alib, diçisini də Allahın dinindən çıxmayıb. Şümir bir başa şümur olmayıb. Maviya bir başa mavi olmuyor. Yezid bir başa Yezid olmuyor. Hamsı mərhələ ilə gəlib olub. Şümur kimi idi. Şümur Sıfə müharibəsində ardaydı ay cəmat. Hz. Əlinin yanında. Kərbəladadır idi. Ömər sədin yanında. İmam Hüseynin varısında. Baxın, yaxşı olar ki, gecə gündüz o internetin qabağında oturan adamlar Axtarsınlar, şümürdə olan səbəbləri görsünlər ki, şümürü nə şümür elədi? Şeytanı nə şeytan elədi? Maviyyəni nə mavi elədi? Yezdi nə yezdi elədi? Salmanı nə Salman elədi? Əbazəri nə Əbazər elədi? Onu oxu, səhərə qədər onu oxusunlar, namazları da qəzaya geçsək ebi yoxdur. Yoxsa hoqqabazlıq çıxartmasınlar. Abid, sözümüz bundadır, abid, Ancaq elə özünə xidmət edir. Dininə xidmət edir o, dininə itaət edir abid. Abid dininə itaət edir, dininə xidmət eləmir. Dininə xidmət edən hə şəhiddir, dinə xidmət edən nədir? Alimdir, o yekə qazdan asandır. Baxın, biz danışırdıq əhli beytdən onların qarşısında olan vəzifədən sən ki on dəfə Məkkəyə getmirsən, ha bunun mənasını da öyrəsən, dina xidmət edirsən 70 il bu yollar bağlanmışdı, din yatmışdı din tətil olmuşdu, biz hədcə getmirdik ya sabah səhədi, ya qərar çıxartdı, belə çıxardacaq da bir dəfə peç kim hədcə qəbul eləmirəm kim nəyəyəcə ki onu Amerika dalında, o birisi dalında, bu birisi dalında elə Nə olar? Din tətil olacaq. Əbəda din tətil olmayacaq. Ona görə bir adam ki, 10 dəfə Məccə gedib, əlbəttə adamlar fərq eləyir ha? Biri ruhani gedir, əmri bilmərif eləyir, nəhs məzmun çərir, biri gedir başçılıq eləyir, yol göstərir. Bunlardan söhbət getmir. Bu qardaşdan bir dəfə vacibin, ikinci dəfə müstəhəb, üçüncü dəfə atun, dördüncü dəfə anun, beşinci dəfədə var yoxun. Hamsını niyyət elədün gedin. Sonra sonra Ya İmam Əskər ə.səlamın şiəsi ol, bax gör o, niyə getmədi, ya da ayətullah nəzəfi mərəşini hamustanirsuzda 103 yaşında dünyasını dəyişdi. Neçə dəfədə də İmam zamanla görüşmüşdü. İndi baxmayaraq ki, bizim allı mühür yara eləmiş bəzi bədbəxlər də deyir ki, yaşıyor İmam zamanla kimdi görüşəb əllərində bir dənə hədis tuturlar ki kim bizlə görüşü iddia eləsə ki, onu iddia eləyə nə deyir görüşənə demir iddia eləyə nə deyir cümlənin müftadasını xəbərin bir bilin müftada nədi xəbər nədi heç olmasa bu orta məktəbə getməmişsiniz indi gedin bir kursa yada bilin kitabı necə oxuyanlar cümləni necə tə o iddia eləyəndən deyir görüşənlə demir dəfələrlə də imamdan görüşüb Çox da alıqədir bir nəfər şəxsiyyət idi, özü də öləndə deyib, mən bilirəm qəbirim, demiş ammını sizə, hərəmdə hazırdır, qazılıb, amma mən öldüm, mənim apararsınız, əmma mənim açarsınız, bir ucun bağlarsınız mənim boğazıma, bir ucunu da aparıb bağlarsınız xanımın zərihinə, bilirsiniz də nə formadı, yəni nə? Başımın üstündə bir dənə rozu oxuyarsınız, gətirib kitabxananın qapısında bastırarsınız ki, qoy dərsə gəlib gedən tələbələrin, əyağının altından toz tökülsün mənim qəbrimin üstünə, bəlkə Allah onların əyağının tozuna görə mənə rəhm elədi. Bir ömirdə hədcə getmədi, heç olmasa ona bax, gör nə iş gördü o. əlinə pul düşdü, verdi kitaba, vəqf elədi kitabxanalara, gedi qoy tələbələr oxusun. Bəlkə bir il getdik gün haqqını verəsən, bir nəfər adamı ayrəsan işindən, cüzündən, desən cələbə 5 min. Ağvə 500 manat düşürdü, elə döyür. Şimdə 500 manatdan artıq qazanır. Cəsən bir il oxdur Qur'an əzbərə. Qur'an oxu. Əhqan bil, bir il. Bir ildən sonra gene gedərsən, işlərsən. Elə deyilə döyür. Bəlkə mən düzdanışmıram. Budur məsələ. O şi keçən dəfələrdə biz neynirdir? Danışırdıqa, derdi, məvəddətlə məhəbbət məsələsin. O, bu söz yenə təkrar oldu, amma məcburam danışam bunu. Ki, əhli beytə məvəddət elə ön dedi, məhəbbət elə ön demədi. Bilirsiniz, məvəddət nədi? Yəni sinxiyyət, yəni uyğunluq. Necə məhəbbət edirlər? Elə, Peyğəmbər necə sevib? Siz də elə sevin əhl-i beyt bir-birini necə sevib siz də elə sevin əhl-i necə Allahın dinində diyanıb ona əməl edin siz də o dirəylin bildiniz necə ona görə məbəddət deyilər yoxsa elə belə hə mən də sevirəm ağlayıram əbəlfəzin adı gələndə imam-ı seyyənin adı gələndən daha çox ağlayıram bilmirəm niyə müşkilüm çoxdu dərdim çoxdu ona görə əbəlfəz ağlayan var bəyə hamı dərdini ağlayır Əbəlfəz ağlayan belə olunur. Əbəlfəz ağlayan həmşə ağlayır. Tək o dərdi olanda ağlamır. Mən üzr istəyirəm, bu sözlərim, yəni mümkündür, bəzi halda çobut çıxsın. Amma islah eləməliyik. Biz hətta ağlamağımızda, hər şeyimizdə islah eləməliyik. Necə bayaq danışdığımız məsələləri, bunu da onun kimi. Hər halda, şeytan ki, o dərəcəyə qalxmışdı, bir anın içərisində suqut elədi oradan, Gəldi, məhv oldu, bütün əməlləri yadı, hamısı bu əhl-i beytin qarşısında bir dənə təzim eləməli idi, eləmədi. Onun hesabına gəldi, çıxdı o yerə. İndi baxın, görüm bizim əhl-i beytin qarşısında təzimimiz necə olmalıdır. Şeytan, baxın, bir an o işi. Adam gecə-gündüz, baxın, gərək gecə-gündüz çalışasan ki, bir an nəfəsində birdən bir xəta olar, hamısını yandırarsan haa. Təqva nəyə deyirlər? Təqvaya misal vuranda bəzi alimlər, əyəqyalın tikanlıqda gəzən adama deyərlər. Əyəqyalın tikanlıqda gəzən necə gəzməlidir? Əyəqin elə yerə qoymalıdır ki, əyəqina tikan batmasın. Təqvalı olan insan günahın içərisində gərək elə gətsin. Əhli beytə məhəbbəti olan insan, o məhəbbəti əgər qazanıbsa, qorulub saxlamaqdan ötürü gərək ondan da ciddi olsun cinabada gedərlim də. Bəs sözümüz bundadır. İmam buyurdu ki: "Və təqərrəb, və təqərrəb ilə Allahı bina və bizim vasitəmizlə Allaha yaxınlaşa." Gördünüz şeytan Allaha yaxınlaşmışdı. Buların vasitəsi ilə dəyirdi. Necə düşdü, nə elədi? Məhv oldu, çıxdı, getdi. 1000 namaz qılanlar var. Xəvaricin alnı mazol idi. Əllərinin içi mazol idi. Dizləri mazol idi. Əyaq barmaqlarının başı mazol idi, səcdədə, rükuda qalmaqdan. Nəyə nədir Götürdü qılıncı, beş minin cəhənnəmə vasıl elədi. Birazı qaçdı, birazı da tövb elədi. İbn-i Əbbas kimi kişi ki, həzrət Əli ona gecə şam namazın qılanılan süb azanına qədər Quranın təfsirindədir. Azan olanda, həzrət-i əli duranda, İbn-i Abbas dedi, ya əli, həm surəsi qutardı, dedi, yox İbn-i Abbas, hələ həmdin Bismillahının beyni keçməmiş üç. Bax, bunu gözü görən adam, bunun bu qədər savadın bilən adam, həzrət-i əli ki, dedəcək, onlara denən kafir olubsuz siz, qayıtdə dizləri əsəsə gəldi. Dedi, ya əli, onlara kafir demək sətindir. Alınlarım az ol, dizlərim az ol. Həzrət dedi, düz deyirsən. Axı, yeri yox idi o, o sözləyibini, mən şək eləsəydim, olardıq i̇bn Abbas həm əlinin şücaətin görmüşdü, həm mənəviyyatın görmüşdü, ən azı bir gecə səhərə qədər bir dənə hərfin, təfsirin hələ deyib qutarmağa vaxt çatmayıb bunu görmüşdü, o bilərdi də bu kafirdir, ya kafirdir, İbn-i Abbas bilirdi ki, qəsim onları vəl cənnəli idi, geçən dəfə danışdıq. İbni Abbas özü yazıb ki, əl qiyafi zəhənnəmə kullə kəffarın əni dayası ki var Quranda, siz üçüz atın bütün kafirləri, inatkarları zəhənnəmə, siz üçüzdən məqsəd kimdir? Allah iki nəfər kimi nəzərdə durur? İbni Abbas özü öz əli ilə yazıb ki, əli və peyğəmbərdir. Yeri yox idi əlinin o sözündə o neynəsin, şək gerəsin, gəlsin desin ki, onlara kafir demək çətindir ya De, Düz deyirsən. Və əntumla təqdir onu əl -ərzarik. Siz məyim kim olaməzsiniz? Ona şüzaət lazımdır. Ona deyə kafirsən və kəsə başın. Görürsün, dedir və kəsdi də başın. Elə, budur. Bu olmasa, insan görsən, Allahın da yanından qadil düşür yeri. Allahın yanından qadil düşür yeri. Dedi ki, pəs, təqərrəbə ilə Allahi bina, və əxləsə hubbəna, və əmlə bima iləhi nədbəna, Amel eləyə biz ona tövsiyə etdiyimiz şeyləri vən təha amma anhuna və çəkinə biz nəhy elədiyimiz şeylərdən fəzaka minna və həvə fi daril muqavətimana. Bax bu dediklərimizi kim əməl eləsə bizdəndir və hər yerdə də nə edəcək? Bizlə olacaq. Bax belə olacaq əhl-i beytin müqabilində, qarşısında nə etmək Vəzifə icra eləmək. Əbəlfəz ə.səlam Kərbəlada deyir, Ya bəni ummi ey anamın oğlanları, təqəddəmu qabağa keçin, hətta ərakum qədnəsəxtum lillahi və rəsulü. Tain ki, mən gözüm, gözümlə görürüm ki, siz Allah yolunda imamızdan nə inirsiniz? Əbəlfəzin özündən başqa üç dənə qardaşı var idi da Kərbəlada, ümmülbənin dört dənə oğlu var idi. Ona görə da gəlib bəşirdən soruşanda Mədənədəki bəşir e, Hüseyin hanı, bəşir təəccüb elədi. Dedi ki, xanım sən dörd dənə öz oğlun gedib Kərbəlaya, Hüseyini soruşursan, ondan sonra bir dənə-bir dənə başladı müqayisə edəmək. Şehrin çoxdan bir dəfə baxmışdım, yanımdan çıxıb ki, təqribən belə idi. Dedi, əkbər yoxdur, saha kimi Filanca Əkbər olub onun eləm fəzli neyirəm, dünyada Hüseinsiz mən əbəl fəzli neyirəm. Təqribən belə bir şeirdi. Dörd dənə qardaşlarına dedi ki, ey anamın oğlanları, keçün qabağa görüm Allah yolunda necə hərəkət edirsiniz. İmamın qarşısında nədir? Necə vəzifə üzəmlə edirsiniz? Əmənnaməni də bilirsiniz, məşhurdur, Ömərsəhət tərəfindən əmənnamə gəlmişdi. Və öz də İbni Ziyad Ömərsəhət bu əmənnaməni küfədən çıxanda alıb gətirmişdi. Bunlar əməlli başlı, bax, büyünkü şümürlər Ömərsəhətlər kimi əməlli başlı işlərin hazır yezdi möhri ilə, peçatı ilə əmənnama alıb gətirmişdilər Əbəl-Fəzə. Əmənnaməni görəndə Əbəl-Fəzələm buyurdu ki, Təbbət yədaq, əlin qurulsun. Allah ki, Quranda Əbu Ləhəbə deyirə, Təbbət yəda Əbu Ləhəb. Təbbət yədaq, əlin qurulsun. Və lə'nə mazi itəna. Ol əm əmanə, sən o, əman namuə lə'nət olsun. Lə'nət olsun sən əman namuə. Ya əduvvəllə, ey Allahın düşməni, ətə əmirunə ən nətru kəxana və səyidən əl -Hüseyin. Sən bizi ağamız və qardaşımız Hüseyni tərk eləməyə çağırırsan, ləhnət olsun sənəmən namıva. Amma biz görsən ki, e, iki cün çeşdi, figura dəyişdi. Dünə nə qədər möhürlə namaz qılırdı. Nə oldu bunun figurisi dəyişdi? Nə oldu? Hüseyn Hüseyn deyirdi. Pəs, nəhsəyin tənimamışmış. Nəhsəyin tənimamışmış. nə tanımamışmış? Nə tanımamışmış? Nə Məhəbbət eləməmişmiş ona Başa düşdüyüz, nə Hüseyin tanımamışmış Hüseyini. O Həzrəti Peyğəmbərin mənbərdən düşüb qaçıb İmam Hüseyini götürüb gəlməyə, dedim də önləri sizə. Demişəm də da, sizin də hər şey yadınızda qalır. Hə? Bilməyib Hüseyin kimdir? O Məsihi Peyğəmbərə dedi ki, şai olub ki, sən Allahın mənbərindən düşüb qaçıb uşağı götürüb oradan gətirmişsən, sözüyü kəsmişsən orada. Yad mozuyu yarım qoymuşsan. Dedi, sən necə baxırsan, dedi, mən yaxşı baxmıram, mən baxdım heç bir Peyğəmbərin tarixində belə bir şey olmayıb. Həzrət onu başa saldı, yola saldı, getdi. Mən bir qələt elədim önləri bunu, dedim, dedim birdən Həzrət Peyğəmbər mənə desə Bu məsihiyə sən nə cavab verərsən? Mən deyərdim ki, ay yazıq, səndə günah yox deyə, sən elə fikirləşirsən. Çün sən o dedik gün peyğəmbərlərin heç birinin Hüseyni yox idi. Ta o düşüb qaça, qaça gəlsin, onun gözünün yaşını silsin, üzünün tozunu silsin, sonra da gətirsin mənbərdə otursun. İndi belənçi Hüseyni tanıyıb, sabah gedib figurasını dəyişən adam, o Hüseyni tanımayıb. O sadəcə bir sənəcədir, ser gələndə görmüsünüz siz gəlməyi, su yüxardan gəlir, zir-zibil gətirir, hər şey gətirir, ya su özü də, görürsən, harada yer taftı keçdi bu həyata, fırrandı çıxdı o, belə də, bunu da basıb bura salmışmış. Yavaşçılayıb hər şeyi, düşüb aran vaxtına, ağıllaşıb, hüdayət olub, qayıdıb-gedib öz əslinə, qayıdıb-gedib öz əslinə, onun möhür qəlbindəymiş, alına yalandan qoyurmuş onu. Allah yalandan qoyurmuş onu. Məlum? Pəs, nədir? Biz bu, Hüseyinki deyir, baxın, e, lənət olsun sənin əmənnamı və bunu möhürlə gətirmişdilər, ola ki, bu sənin əmənnamın. Amma görürsən, nədir? Mən bir dənə də oxuyum, Zeyd ibn Suhan. Ömrini Allahın Peyğəmbərin yolunda keçirtmişdi. Cəməl müharibəsində iki qardaşı idilər. İkisi də şəhid oldu. Bunu danışım tamam eləyirəm. Zeyd ibn Suhan. Mən bilən, elə o Zeyd ibn-i Suhandı ki, o dəfə o Nisa surəsinin 69-cu ayəsində, yox o, o şey eləyirdi, Ha, mümkün deyil o olsun ki mənə niyə şəhidli qismət olmadı, o ayə gəldi ki elə sən şəhidlərin ölçümündəsən. Amma zəməl müharibəsində nə oldu? Yo, yo, o suban idi, o, o, suha, ha, bu suğandı, o zəydimiz suğbandı. Bu suğan zəməldə şəhid oldu, bir qardaşı da şəhid oldu. Əli əl əl gəldi diyandı başının üstündə, bilir nə dedi? Dedi, rəhməkə Allah ya zəyd, zəyd Allah sənə rəhmət ələsin qad kunda xəfif el məuna azim el məuna əziyyətin azı idi köməyin çox idi Əzi... o, görsən iməcirə gedirsən həqiqətə bir iş görməyə bir beş nəfər gəlir kömək etmə hə 4 nəfər elə normal işdir qəşəng də hə bir nəfər normal da yeyirlər bir nəfər o 4 nəfərin yeməyi yer bir heç öz payını da yer beş onların biri qədər də işləmir Əleyhissəlam -əl dəra. Kə məsəlün nəfsi kə məsəlün nuama. İnsanın nəfsi dəvəquşu kimidir. Necə? Deyir dəvəquşu yeyəndə dəvə, dəvə yeməyir, iştamba bir dənə yumurta verir. Süqtuardır da məndən elə seçin. 3 gün döyəsüz məni bir yumurtadan artıqı yoxdur. Nə belə adam minzirmir, nə yük daşımır heç nə. Amma yeyəndə dəvə qədər yeyir. Deyir nəs? Baxın məunəsi çox Amba köməylici az. İmam isə Zeydə dedi ki, Allah sənə rəhmət eləsin. Nə işin köməyliyin çox idi, amma xərcin çox az idi. Bitik çörəklə elə bu müharibələrin hamısını yola verdin. Allah sənə rəhmət eləsin. İmamdan xahiş elədi, dedi: "Ağa, mən belə bir şey belə bir, ağa, çox bir iş görməmişəm. Qədir ruhumda Mən Həzrəti Peyqəmbərdən işitdim ki, buyurdu, mən kuntu moğla fəhazəliyum moğla, mən kimi moğlasıyam, qəli onun moğlasıdır, mən şəri vəzifə məməl eləmişəm. Burada minnəti yoxdur ki, biz axı bəzən namazımız minnət, orucumuz minnət filan, niyə belə namaz qılanlar kəsib deyir, niyə namaz qılanların bu qədər yoxdur Ə namaz qılan halal harama fikir verir. Ona görə o qədər yoxdur da nə? Cəh xüsusi zənn eləyir. Da hüsrünüz zənn eləyir. Da baxıb Bu hüsrünüz zənn eləyir. Ə namaz qılan yatır saat 12-yə qədər o bir namaz durub başlarından çırpır özün ora Ona görə pulu çoxdur da. A, namaz qılan içirəkət namaz qılan kim qasmır onun üz burnu Namaz qılanlar ilə yığılışsınlar mənə dolandırsınlar. O bir namaz nədir? namazı yoxdur, namazına arxancılıq yox, ged tezdən məxşəməyədir. Bunun bududa fərqi. Hə bizim biraz nədir? Təmannamız çoxdur, təmannamız artıqdır və bütün işlərdə də hamsında minnət qoyuruq. Həşi mən nədir? O qədimdir. Demək bir keçən dəfələrdə də dedim. Görəsən bir ara mod düşmüşdü, birindən soruşur, deyir, hə, "Allah eşidər də məndə ammı? Caharda məsumam, Cehardeh Masum, dedim bala oğlara deyirlər, Cehardeh Masum. Sən Cehardeh Masum, bəlkə Cehardeh Masumu ziyarət eləmisən. Dedi, hə, də onu demək istirdim. Dedim, nə acəb? İmam zamanı hardan tapdın be? Heç olmasa sizdəh Masumdur da, elə deyir. Cehardeh Masum hardan oldun? 14-ünü də ziyarət eləyəsən də gərək. Elə? Amma gərsən Zeyd nə deyir? İmam deyir ki, Allah sənə rəhmet eləsin. Xərcin az idi. Amma köməyliyin çox idi. Da hər yerdə naz eləmirdin, gərək mənə bir şüxsiyyət yerdə oturam dinlə. Elə o cəbhələrdə, küncdə, bıçaqda, kol dibində, nə bilmə ordan bitçi ajdan, toxtan yedin. Kim soruşdu dedin toxam, kimisi təklif elədi dedin. Valla mən içmişəm. Halbuki həm acıdın, həm sus idin. Fiyada gedib gəlirdin, atın da olanda verirdin, bir qocası minirdi. Nə qədər sənin xərçsiz adam Amma nə də köməyliyin vardı. Allah sənə rəhmət eləsin. Dedi ki, ya əli, ağa mən bir şey eləməmişəm ki, bunun minnəti yoxdur ki, mən Peyğəmbərə iman gətirmişdim, Peyğəmbər də demişdi ki, mən kuntum oğla fəhazı əliyim oğla, Peyğəmbərə mən iman gətirmişdim, nübüvvətin qəbul eləmişdim, itaətin özümə vacib bilmişdim, o da dedi ki, mən kimin ağasıya məlid onun ağasıdır da, Peyğəmbərin qarşısında vəzifəmə icra eləyirəm də, ancaq bir dənə xaişim var. Ya əli, baxın kişiyə, bir də nə var, mən paltarımın qanını qoyma təmizləyələr, elə bu qanlı paltarımla məni bastırcınan. Məlum idi, həzrət soruşur ki, zeydi niyə? Deyir qanlı paltarımla gəlib, bu məl onlara qiyamətdə sənin haqqı subut eləmək istəyirəm. Bu qanlı paltarımı şahid gətirəcəm, bu Allah, məni qanıma boyayırlar, bu kişini sevdiyimə görə. Şeyx Saduq rəhmətli öləndə dedi mənə aparu rejdə basdırın, qumda basdırmayın. Riwayətdə var ki, quməhli qumda hesab kitab olunacaq. Dindər niyə cəmaat quma gəlir? Dedi, yox. Mən istəyirəm məhşərə, ümumi məhşərə gedəm, yapışam onların yaxasından, əlinin atqın olara sübut edeyim. O Şeyx Saduqdur. Ondan belə sözün çıxması belə çox qəribədir. Şeyx Saduq belə böyük adam idi. Amma bu bir də nə qoca kişi ki, ancaq əli qılıç tutub müharibədə iştirak edir. Görün nə qədər arif gör nə qədər acih adamdır o qədər xidmət elib. adam vara görsən öləndə vəsiyyət eləyir böyürəyimi verərsiz filan kəsə ürəyimi verərsiz filan, ürəyimi verərsiz, filan gözümü indi bizdə Azərbaycanda bu yayılmıyıb da amma yaxşı şeydir vəsiyyət eləyir bütün orqanların görsən biri ürəkdən ölür bu onsuz da ölür də bu onsuz da ölür bunun sağalmağı görsən orqanların hətta vəsiyyət eləyir gör nə qəşən işdir Elə deyələdir. Hə? Baxın, bu adam, bu adam istəyir həmişə xidmət eləsin. Qiyamətdə də bax bu vilayətin, bu imamətin qabağında vəzifəsini yerinə ələsin. Halbuki orada heç ona vəzifə deyil, o bunu görmür. Ağad deyir məni qanlı paltarımdan bastır. Bu qanlı paltarım şahid olsun və mən Allah talıya ya qiyamətdə göstərəcəm. Allah, bax bu mənim qanlı köynəyim. Qanım da özümləndir. Öz qanımdır. Və mənim də qanımı töküblər, qanıma qəltan ediblər, bu əlini sevdiyim əcora. İndi əgər mən səfəmsə cəzamı çəkim, yox əgər mən düz yoldayamsa, bunun qisasını al Bunun qisasını, mən qanımın qisasını yox, ya əli, sənin qisasını almağa cürə deyirəm neynə Məni qanını köynəyim ilə bastır cinən. Baxın, vəzifəyə əməl eləmək Zeyd adi bir dənə piyada adamı idi. Hücrü tanıyırsınız, bir dəqiqə tamam edirim. Ölən nərzün ruhuna, bir dənə də öz salamatlıqla salava çirirədə onu bir dəqiqə görəm. Hücrüb nədiyi tanıyırsınız da, bu, onlar Suriyada da qəbrin yadında dağıtdılardı, o peyğəmbər sahabəsiydi də. Peyğəmbərin sahabəsidir. Cəməldə də Əli əleyhisselamın yanındı idi. Siffeyində də Əli əleyhisselamın yanındı idi. Dörd dənə də oğlu, ya Ədiyin oğlu, bunun dörd dənə qardaşı. Bunlar Xatəmin nəvələridirlər. Xatəmi ta yoxdur, o səxavətli kişi, iman gətirməmiş öldür də. Onun nəvələridirlər. Ədiy onun oğludur. Ədiyin ə 4 dənə oğlu deyəsən Sifeyin də şəhid oldu ya hədə bu hücrün qardaşları idi mən bilər. Dəqiq yadımda deyil amma Sifeyin də bulardan yəmiləri ya qardaşlarından şəhid oldu. 19-cu gecəli Əli əleyhissalam ki yaralandı, gəldi Əli əleyhissalamın yanına. Öz də Cəməlin ondan Sifeyin iştirakçısıdır. Gəldi Əli əleyhissalamın yanına. Hücr ev nə idi? Əli aleyhissalam gəldi yanına, biraz az narahat oldu, biraz az söhbət elədi, bir az ağladı, imam buna bir az verdi, sakitləyirədi, dedi, ay hücür, onsuz da bu dünya belədir, fustu vərəm bir kəbə, ağlama ağlamayacağım, mən sevinirəm, kef eləyirəm mən. Amma bir dənə sənə sual verim, o zaman ki, məndən təbriyyə edilməcüyü istəyəcəsən, Yəni sənə deyəcəklər, denən əlini sevmirəm." Onda nə edəcəsən? Kümeylin başın ona görə kəssiz də, hacac ibn Yusuf dedi, "Dənən əlini sevmirəm." dedi, "Sevirəm." Hə təbriq eləməyi istəyəcələr. Yəni məndən bizarlığı, məndən acığı, gəlmə acığını, gəlməyin istəyəcələr. Deyəcəklər ki, denən əlini sevmirəm, əlini düşmən tuturam. Onda nə edəcənsən?" Hücrə deyir. Hücrə görsən nə Bunu oxuyuram tamam. Deyər: "Nov və uzrim tu Ya Əli, and olsun Allah'a, əgər qılıncla məni tişəkə doğrıyalar, əgər məni odda diri-diri atıb yandıralar, ləma bəretu minkə, səndən təbrik eləməyəcəm. Eləməd daxıra qədər də. Bax, budur imamın və əyimin qarşısında Məsğuliyyətə əməl eləməyin Nümunələri Mən nümunələrin deyirdim Ona biraz az çətindir əməl eləmək necə var Amma sadəcə nümunələridir Bizim boynumuzda olan Təklif unvanında şəri məsğuliyyət Risalət biri də budur Allah mühəmməd alı mühəmməd Xatırda bizi vəzifəmizə əməl eləyən qərar versin Allah bir abriyü mühəmməd Və bir ehtiram zəhra Təmam günahlarımıza qəvləmi əffi çə Allah Teala dünya və axirətdə əhl-i və şəfayətindən bir nəsib eləməsin. Muhammed Ali Muhammed xatırına bağışlamamış bizi dünyadan aparmasın. Ayin. Tamam çətin anlarımızda, qəbrimizin xüsusən əvvəl cəcəsində, qiyamətin çətinliklərində əhl başımızın üstündə hazır eləsin. Ayin. Allah Muhammed Ali Muhammed xatırına əhl-i beytin düşmənlərin məhvini abud Dinimizi hər yerdə uca eləsin. Dinimizin düşmənləri məhv-i nabud eləsin Allah bizə rəhm bizə müsəllət eləməsin Mühəmməd alı Mühəmməd xatırına bu cəminin haciyyəti var Tezliyicən əda eləsin Bu cəmiyyə halaldan bolluca ruzu qismət eləsin Bərəkətli uzun ömr əta eləsin Bi abruyu Mühəmməd və behtiramiz zəhra çətin zamandır Xüsusən müəminlər borclardan yaddan çox çətinlik çəkirlər Allahı an veririk Qarşıdan gələn o mübarək mövluda, kərim mövluda, Peyğəmbər mövluduna onların tezliyicən borcları nəday eləməkdə onlara kömək eləsin. Təmamən müşkilləri olanların müşkillərin həll eləsin. Xəstələrimizə şəfai, acil inayət eləsin. İltiması do eləyənlərin dualarını qəbul eləsin. Amin. Ağamız İmam Zamanın qəlb-nazəninin bizdən razı, xoşnud eləsin. Amin. Ağanın bu günlərdə elədiyi duaları bizim barəmizdə qəbul eləsin. Ağanın zuhurunda təzil eləsin, bizi o ağanı tanıyıb, onun qarşısında vəzifəmizə əməl eləyib, şəhadətə yetişənlərdən qərar versin, salavazı çilir.